1. Природні явища Повітряні ріки В одній з іноземних військових газет розповідається історія, яка трапилась з американськими льотчиками. Під час нальоту на Японію важкі військові бомбардувальники раптом зупинились у повітрі, а потім почали посуватися назад. Американські льотчики вирішили, що проти них японці застосували якусь невідому зброю. Схожі випадки, коли літак зависав у повітрі на якусь мить, спостерігали і на землі. Усі ці випадки припадають на час Другої світової війни. Чому? Пояснення сучасних учених Атмосфера поділяється на такі шари. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера. Проте між атмосферою та стратосферою немає чіткої межі. Між ними пролягає проміжний шар повітря – тропопауза або субстратосфера. Між стратосферою і тропосферою постійно відбувається обмін повітряними масами. Тому тропопауза ніколи не залишається нерухомою. Саме тут виникають стрімкі течії повітря, які можна порівняти з повітряними ріками. Швидкість повітря може досягати 250-300 км на годину. Саме така швидкість літаків була на той час. Тому, коли літак потрапляв до повітряного потоку проти течії, він зависав. Швидкість сучасних літаків значно більша, тому і не спостерігаються такі дивовижні явища.